Ndam naouliza muulizaji kwamba katika nukta ya tatu tulisema kwamba katika misingi ya watoto kulelewa katika malezi mazuri ni kupatiwa jina kwamba ni mzuri. Alhamdulillah wazazi wanafanya La kuwapatia watoto wao majina mazuri. Tena mifano ya mitume, mfano Yusuf ama Muhammad ama mifano hayo Walakin baada ya damtache wazazi wale ama huwanda watu wanje wanaanza kuwaita kwa majina ambayo kwamba inatoka katika jina hiyo asilia hapo kwa mfano Yusuf wanaitwa Josefu ama Jose ama wengine walikuwa wanaitwa Muhammad wanaitwa Moha na wengine wakaitwa labda Abdullahi mwisho wakaitwa Duli ama Dula ama Abduli Je kunayo athari katika kuwaita wale watoto Jose na moha, ama Dula ambao kwamba asili yake ni Abdullah ama Abdulrahman ama Abdulhalim je kunayo athari yoyote katika kubadilisha jina hizo kutoka kwa asili yake katika malezi hapa tunazungumzia malezi mazuri ya wazazi kuwaelekezea watoto wao katika dini yetu ya Uislamu ile watoto waao wema lazima jina zao ziwe ni nzuri endapo mtoto ataitwa Muhammad na akaendelea kuitwa Muhammad basi atakuwa yeye anafahamu jina ile na ukubwa wake atakuwa anaogopa kufanya baadhi ya vitu kwa mfano kuiba kwa mfano kutembea na msichana hadharani kwa mfano kucheza dansi aitwe labda kwenye road show abiwe unataka watoto kushidana kisha aseme mimi ni Muhammad na kupanda kucheza dance itakuwa sio rahisi kwa kuitwa Muhammad doa napanda. itakuwa haiwezi ndio utapata kuna mifano nyingi ambazo kwa mzee ziko hai kabisa kuna mifano nyingi ambazo kwa mzee ziko hai kabisa akiitwa Moa atakwenda pale atapanda juu na atacheza akiitwa Jose atakuwa napanda kwa uzuri zaidi na kucheza akiitwa Dula atakuwa ni mwenye kupiga watu kabare na atakuwa na kufanya kitu chochote kile ambacho kwamba kiambatani na dini kwa sababu jina yake iko na sehemu katika maisha yake ameshatoka katika ile asili ya uzuri ameingia katika ile gang ambayo kwamba sio nzuri kwa hiyo ni mbona zaidi kwa sisi wazazi tujukumike katika jukumu hili ambapo kwamba wengi wamezembea wengi katika wazazi wanaskia mtotoao anaitwa jina ambapo kwamba hawakumpa kisha wananyamaza na hii ni makosa kubwa ya wazazi katika hii asili yetu na zamba mtoto anaitwa jina nzuri unapata kesho kutua, watu wameanza utani, utani tu mzazi amenyamaza mtoto yule jina ile imeshika moha mtoto jina imeshika jose. mtoto jina imeshika dula na mzazi upo unaangalia mpaka anaiona unashangilia kwa kuitwa mtoto wako unaona labda jina hiyo inakaa yani kisasa sasa walakin mwishowe itakuwa ni lawama na ku na kujutia. Kwa hiyo ni bora zaidi watu washikilie jina ya watoto wao vile vile walivowapa. Vile vile. Kama ni Muhammad, muite Muhammad, hivyo hivyo. Kama ni Abdullah Ama Abdul Razzaq, ibaki ni Abdullah na Abdul Razzaq. Isiwe mtu anakuja kuita mtoto wake Abdul na umenyamaza Haifai mzazi anyamaze ya akisikia ya mtoto wake wa Abdul Ama Moa Ama Aleza na kadhalik. Natumai tumefahamu kwamba Jina ya mtu ibaki hivo hivo itamuathiri vile vile mbele lakini ikibadilishwa itakuwa ni sababu ya kufanya vitu ambavyo kwamba haiambatani na dini yake